Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang saya hormati dan saya sangat takdimi uh, Kurang mengerti tentang masalah Ad-du'a bittawassul Yakni berdoa kepada Allah Dengan cara membawa Apa? Melewati perantara seorang yang soleh begitu. Bagaimana kalau seandainya kita itu di dalam doa kita wesulnya tidak melewati orang atau tidak melewati makam-makam orang soleh, akan tetapi melewati makam seorang bayi, yang mana bayi itu pada kenyataannya tidak memiliki dosa dan bayi itu merupakan penduduk surga. Begitu, mungkin hanya ini saja. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Kalau berdoa membawa amal saleh itu nanti amal salehnya e, di akhiratnya masih bisa dilihat enggak Bu ya? Soalnya udah dipakai buat tawasul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pertanyaannya Doa بتوسل itu bukan meminta kepada Allah dengan perantara orang soleh, bukan salah. Itu namanya tawassul bidua. Kalau tawassul bidua kita berdoa melalui perantara orang soleh untuk mendoakan kita. Jadi tawassul bidua kepada Allah melalui doa seseorang. Itu namanya tawassul bidua. Tapi kalau doa بتوسل memohon kepada Allah bukan melalui perantara orang soleh tapi membawa amal soleh membawa orang soleh karena amalnya jadi mintanya tetap kepada Allah Ya Allah, Allahumma inni as'aluka kada wa kada aku minta kepada mu ini bi, dengan apa disebut dari amal soleh kalau bahasa sederhana, Ya Allah, aku pernah punya, aku telah menyelesaikan bacaan Qur'an satu juz, satu Qur'an penuh Ya Allah di bulan Ramadan. Maka aku mohon kepada-Mu Ya Allah, dengan ini Ya Allah, dengan Qur'an yang aku baca ini, Ya Allah, kabulkan hajatku. Itu namanya, tawasul, doa bitawasul, Doanya kepada Allah, membawa amal soleh atau membawa orang soleh. Sehingga ada pernah tawasul dengan Fir'aun, tidak ada? Ya Allah, kabulkan hajatku berkat pangkatnya Fir'aun, tidak ada? Ha? kadang bertanya betul, bagaimana jika sesuatu itu yang tidak ada amal solehnya kalau tidak ada amal solehnya, tidak masuk soleh bab kita yang bahas yang kita bahas adalah tawassul dengan membawa orang soleh membawa orang soleh atau amal soleh selagi tidak ada amal soleh, tidak tidak bisa kita jadikan sebagai bahan tawassul cuman, apakah haram tidak? ini loh yang kita bahas, ya tidak haram cuman tidak tepat, karena dia tidak punya amal soleh anak kecil tidak punya amal soleh Anak kecil tidak ada amal kebaikannya. Anak kecil tidak punya dosa. Bayi berdua hari meninggal dunia. Tidak sesuai dengan yang, kita, yang dimaksud dengan tawassul. Yaitu membawa amal soleh atau orang soleh. Orang soleh itu orang dikatakan soleh karena amalnya. Yang tidak ada amalnya tidak akan disebut sebagai orang soleh. Soleh karena amalnya. Sehingga pada hakikat yang bertawassul dengan orang soleh. Sebetulnya juga sama dengan tawassul dengan amal soleh. Sebab kalau tidak punya amal soleh tidak akan ditawassuli. Seperti Firaun dan Abu Jahal tadi baik. Tapi apakah hal ini sebenarnya bid'ah? Oh, tidak. Bid'ah itu tidak gampang. Akan tapi ketahuilah bahwasanya kalau kita bertawasul dengan sesuatu sesuatu apapun. Jadi jangan dianggap uh, tawasul itu hanya dengan dengan dengan cara-cara tertentu yang selama ini uh, membawa nama wali dan sebagainya, nama kekasih Allah. Bisa saja apapun kebaikan yang anda lakukan, itu bisa anda jadikan tawasul untuk sampai kepada Allah meminta kepada Allah, Ya Allah aku mohon kabulkan hajatku, Ya Allah berkat kehadiranku di majlis ini dan majlis ini, kehadiran di majlis ini kesolehan atau bukan? kesolehan Ya Allah, kabulkan hajatku, berkat kehadiranku di majlis ini Ya Allah karena kehadiranku di majlis ini, tawasul dengan amal soleh, dicontohkan di hadis Nabi pernah menyebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari maka itu adalah doa ad memohon kepada Allah bitawassul membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh. akan tabi kalau misalnya bayi itu tidak sampai derajat bid'ah akan tabi dia bisa dimasukkan juga dalam bab ini dari sisi lain anak-anak kecil bukan musuh Allah Bahkan anak kecil adalah sesuatu yang tidak pernah melanggar Allah. Dan Allah senang dengan semua semua yang tidak pernah melanggar. Sehingga anak kecil tidak dianggap sebagai orang yang berdosa kalau mati langsung masuk surga. Biarpun untuk anaknya orang kafir. Maka dari sisi ini adalah kita meminta kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka tidak sebuah yang bit'ah. Masuk dalam definisi tersebut. Karena ini tidak ada dosa pada diri anak tersebut. Cuma umumnya orang bertawasul adalah tidak dengan anak bayi, akan tapi orang yang sudah terbukti dengan kesolehannya. Dan kita tidak pernah terbukti, kita tidak pernah kita tawasul orang yang jelas bercuali dia. Orang ini ada kebaikan tidak sudah. Ya Allah berkat orang ini tidak ada. Biasanya kejadian terhadap kepada wali-wali, ulama-ulama yang meninggal. Dan ini juga ada, ada contoh dalam hadis bukhari cerlatistis kok ada sebagian mengatakan boleh tawasul kepada nabi tapi selain nabi enggak boleh. Oh tidak, selain nabi bukan boleh dalam hadis riwayat bukhari tadi. Amin. Nabi innahu innana tawasulilaiqabiya aminabikika. Aku bertawasul kepadaMu ya Allah dengan paman nabimu. Berarti paman nabi bukan nabi. Jadi selain nabi juga boleh. Ini adalah ini adalah masalah tawasul. Tawasul bukan minta kepada orang mati, tapi minta kepada Allah melalui. Minta kepada Allah dengan membawa, bukan melalui. Kalau melalui itu adalah doa atau solbat doa. Kita minta Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sudah sesuatu dicintai, maka yang kita minta, karena kita tempelkan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka akan kebawa dan diterima. Maka tawasul termasuk sebab dikabul doa dan jangan salah mendefinisikan tawasul Adapun yang lima, amalnya diterima, Loh, justru karena amal soleh itu sudah diterima bukan apakah amal nanti diterima masih ada anda, amal soleh ini kan amal yang diterima oleh Allah dengan amal soleh ini kita minta kepada Allah agar yang lain diterima agar doa kita dikabul oleh Allah, jadi amal soleh, amal yang insyaallah diterima oleh Allah dengan bertawasul ini adalah bukan merusak, tidak Justru amal ini karena disebut sebagai amal sholah Menjadi sebab yang lainnya terangkat Dia sudah diterima oleh Allah insyaAllah Jadi amal-amal yang sudah diterima oleh Allah Amal kebaikan dan sebagainya Ini yang bisa kita gunakan Sebagai pengangkat amal kita jadi amalnya para awliya, amalnya para solehin. Ini insyaAllah amal yang makbulah. Amal-amalnya sudah diterima oleh Allah, maka kita memohon kepada Allah dengan kesolehan orang, -orang tersebut. Ya Allah, kabulkan hajatku berkat orang-orang soleh itu. Yang sudah amalnya kau terima. Khusus kita begitu. Kalau amalnya tidak diterima, ya enggak kita tawasuli nanti. Justru karena amalnya kita duga amalnya orang ini diterima, maka kita bertawasul memohon kepada Allah dengan membawa amal-amal soleh atau membawa orang soleh karena amalnya yang soleh. Orang dia katakan soleh karena amalnya, enggak ada orang soleh tak beramal. Baik, orang soleh karena amalnya. Ini saja, insya Allah. Semoga kita dijauhkan daripada melakukan bid'ah dan juga semoga Allah menjauhkan kita dari membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah. Hati-hati. Baik, ini saja, insya Allah.